Книга третя. Розділ 23. Суд Афіни, 1947 рік. Ще за 5 годин до початку судового процесу над Ноель Паш і Ларі Дугласом у справі про вбивство, який мав відбутися в 33-й залі Афінського суду Арсакіон, публіка повністю заповнила се приміщення. Будівля суду, величезний сірий будинок займала цілий квартал між вулицями університетської та стадом. З більш ніж 30 залів засідань лише три відводилися для слухання кримінальних справ 21, 30, 30 та 33. 33-ю обрали для цього процесу лише тому, що він був найбільшим. Публіка забила всі коридори навколо 33-ї зали, і одягнені в сіру уніформу поліцейські охороняли обидва входи в нього від натовпу, що напирав. Бутерброди, що продавалися в одному з коридорів, розійшлися за 5 хвилин. У єдиного телефону автомата вишикувалася довга черга. Начальник поліції Георгіо Скурі особисто керував здійсненням заходів безпеки. На кожному кроці траплялися фоторепортери, і курі охоче позував їм. Перепустки до зали судового засідання мали величезний попит. Протягом кількох тижнів родичі та знайомі суддів приставали до них із проханням забезпечити їм місця у залі. Завсідники судів, яким вдалося дістати перепустки, вимагали за них відповідних послуг або виступалися своїми перепустками спекулянтам, які продавали їх за нечуваною ціною в 500 драхм. Цей судовий процес за своїм зовнішнім оформленням нічим не відрізнявся від інших. Зал засідання номер 33, що знаходився на другому поверсі, був непоказним приміщенням старого типу. Ось уже багато років він служив ареною жорстокого протиборства юристів, які провели тут тисячі спекотних сутичок. У залі завдовжки 90 та завшишки приблизно 12 метрів стояли дерев'яні лави. На його передній стороні, за перегородкою червоного дерева, височив суддівський стіл. За ним стояли три шкір'яні крісла з високою спинкою, які призначалися суддям. Голові суду приділялося центральне крісло. Над ним висіло брудне чотирикутне церкало, в якому відбивалася частина зали. Перед суддівським столом було обладнано місце для надання свідчень у вигляді трибуни з високим столиком для читання документів, що має похилий верх, і дерев'яною скринькою для газет. На столику виділялося прикріплене до нього розп'яття з листової міді із зображенням Христа та двох його учнів. Біля дальньої стіни була лава присяжних засідателів, які вже зайняли свої місця. У лівому кутку містилася лава підсудних, а перед нею – сіл сторін. Стіни зали були вкриті штукатуркою, а підлога вистелена лінолеумом на відміну від потертої дерев'яної підлоги в залах першого поверху. Зі стелі звисали електричні лампочки в скляних плафонах. У глибині зали до стелі тягнувся повітропровід старомотного калорифера. Частина місць у залі відводилася для представників преси таких агентств, як Reuters, United Press, International News Service, Sinhua, France Press і TASS. Обставини злочину представлялися сенсаційними власними силами. Більш того, особи, які були присутні в залі, користувалися такою популярністю, що у публіки просто очі розбігалися. Зал засідання нагадував приміщення цирку із трьома аренами. У першому ряду можна було бачити Пилипа Сореля, зірку театру та кіно, який, як подейкували, раніше був коханцем Ноель Паш. Дорогою до суду Сорель розбив фотоапарат в одного із репертерів і відмовився розмовляти з журналістами. Тепер з відчудженим виглядом він мовчки сидів у залі і здавалося, що довкола нього виріс невидимий мур. Наступного ряду розташувався Арман Готьє. Високий, замкнутий режисер постійно оглядав зал, ніби подумки готував мізенсени для свого майбутнього фільму. Неподалік Готіє влаштувався відомий хірург і герой опору Ізраїль Кац. За два місця від нього сидів спеціальний помічник президента США Вільям Фрезер. Місце поруч з ним поки порожніло і по залі зі швидкістю блискавки промайнула чутка, що вона залишена для Костянтина Деміріса. Куди б не глянула публіка, всюди бачила вона знайомі обличчя – всесвітньо відомого політика, співака, скульптора чи письменника. Однак, незважаючи на те, що в залі було повно знаменитостей, основну увагу прикувала до себе центральна арена. З краю на лаві підсудних сиділа Ноель Паш, як і раніше, блискуча красою. Лише її медова шкіра трохи зблідла. Ноель вражала і своїм бездоганним туалетом, здавалося, що вона щойно вийшла від мадам Шанель. У її зовнішності було щось королівське. Ноель вносила якусь шляхетність у напружену драму, що зараз переживала. Це тільки розбурхувало публіку і змушувало її жадати крові. Ось як описував настрій зали один з американських тижневиків. Почуття натовпу, який був присутній на судовому процесі над Ноель Паш, Виявився настільки сильним по відношенню до підсудної, що перетворився на майже фізичну реальність. Вони не виявляли ні співчуття, ні ненависті. Вони всі звелися до очікування чогось незвичайного. Жінка, яку держава судить за вбивство, ставала надприродною істотою, що стоїть на золотому підсталі богинею, яка високо піднялася над простими смертними. І вони прийшли подивитися, як цього ідола зводять до їхнього власного рівня, а потім знищують. Ймовірно, присутність в залі відчували те, що було на серці селян, які спостерігали, як укритій, Двоколці везли на страту Марію Антуанетту. Проте подання у цьому цирку правосуддя не обмежувалося атракціоном «Ноель Паш». На другому кінці лави підсудних сидів Ларі Дуглас. У душі в нього кипіла злість. Він схуд, і його гарне обличчя зблідло. Але ці зовнішні зміни лише наголошували на його фізичній досконалості. І багатьом жінкам у залі хотілося обійняти його і якось заспокоїти. Відколи Ларі заарештували, він отримав від жінок з різних країн світу сотні лусів, а також десятки подарунків та пропозицій про шлюб. Третьою зіркою на арені цирку був Наполеон Чотас, людина, котра користувалася у Греції не меншою популярністю, ніж Нуель Паш. Усі знали, що Наполеон Чотас є одним із найбільших адвокатів світу у кримінальних справах. Він захищав різних злочинців від глав держав, які стали казнокрадами, до вбивць, спійманих поліцією на місці злочину, і не програв жодної великої справи. Чотас був худий і виглядав виснаженим. Він дивився в зал на публіку своїми великими сумними очима шукача, що виділялися на виснаженому обличчі. Звертаючись до присяжних засідателів, Наполеон Чотас говорив повільно, і його мова здавалася невпевненою. Складалося враження, що йому варто є величезної праці викласти свою думку. Іноді він впадав у таке сильне замішання, що хтось із присяжних засідателів не витримував і підказував чотасу слово, яке той нібито не міг підібрати. Коли присяжні приходили йому на допомогу, обличчя його виражало таке полегшення і таку безмежну подяку, що весь склад присяжник переймався величезною симпатією. Поза залом засідання Чота зговорив легко, розумно та вільно, бездаганно володіючи ораторським мистецтвом. Він добре знав всім мов, і, якщо дозволяв час, роз'їжджаючи світом, читав лекції юристам. На невеликій відстані від Чотаса за столом для адвокатів сидів Фредерік Саврос, який захищав на суді Ларі Дугласа. Фахівці сходилися на думці, що Саврос підходить для рядових справ, але зовсім не підходить для цього процесу. Преса та громадкість вже провели свій суд над Найль Пашта Ларі Дугласом і затаврували їх. Ніхто. Ні на секунду не засумнівався у їхній винності. Професійні азартні гравці ставили 30 на те, що обвинувачених засудять. Тому публіка, що знаходиться в залі засідання з особливим хвилюванням, стежила за тим, чи зуміє найкращий у Європі адвокат у кримінальних справах створити диво і взяти гору на обвинувачем. Офіційне повідомлення про те, що Чотас погодився захищати на Ельпаш, жінку, яка зрадила Костянтина Деміріса і виставила його на загальне посміховицько, викликало фурор. За всієї своєї могутності Чотас ніяк не міг змагатися з Демірісом і всі дивувалися, чому Чотас раптом вирішив піти проти нього. Однак правда була куди цікавіше, безлічі найнемовірніших чуток, що поширювалося з цього приводу. Адвокат взявся захищати Ноель Паш на прохання самого Деміріса. За три місяці до початку суду сам начальник в'язниці, розташованої на вулиці Святого Некодима, зайшов до Ноель у камеру і повідомив, що Костянтин Деміріс попросив дозволу зустрітися з нею. Ноель постійно думала про те, коли нарешті він дасть про себе знати. З моменту її арешту Деміріс зберігав глибоке, зловісне мовчання. Ноель прожила з Демірісом досить довго, щоб зрозуміти, наскільки він самолюбний. Вона знала, що він не прощає жодної зневаги до себе і піде на все, щоб помститися. Ноель принизила його так, як ніхто ще не принижував. І в нього достатньо влади, щоб відплатити їй найжорстокішим чином. Залишалося з'ясувати лише одне – як він це зробить. Ноель не сумнівалася, що Деміріс не опуститься до підкупу присяжних заседателів та суддів. Його задовольнить лише витончена відплата, гідна Макіавеллі. І Ноель не одну ніч провела без сну на своєму тюремному ліжку, намагаючись проникнути у таємницю задумів Деміріса. Вона відкидала один задум за іншим, намагаючись стати на його місце і вигадати ідеальний план. Ноель ніби грала з Демірісом у шахи на осліп з тією лише різницею, що і вона, і Ларі виконували в цій грі роль пішаків, та на карту було поставлено їхнє життя. Можливо, Деміріс захоче знищити її та Ларі, однак вона, як ніхто інший, вивчила всі тонкощі мислення Деміріса. Тому Ноель не виключала можливості знищення одного з них і збереження життя іншому тим самим прерікаючи його на вічні муки. Якщо Деміріс приготує страту їм обом, він, звичайно, помститься їм. Але це буде надто коротка помста. Йому навіть не доведеться вдосталь населедитися нею. Ноель ретельно дослідила кожну можливість, прорахувала всі варіанти гри і їй здавалось, що Деміріс зробить так, щоб Ларі помер. А вона залишилася жити у в'язниці або під контролем Деміріса, оскільки тоді він зможе мститись їй нескінченно. Спочатку Ноель страждатиме від страти коханої людини, а потім їй доведеться вносити будь-які тортури, які придумає Деміріс. Йому принесе особливе задоволення заздалегід розповісти їй про все це, щоб вона дійшла межі розпачу. Тому Ноель не здивувалася, коли в камері з'явився начальник в'язниці і заявив, що Деміріс хоче побачитися з нею. Ноель провели до кабінету начальника в'язниці і, поклавши на стіл косметичний набір, принесений її служницею, розсудливо залишили одну, щоб вона могла підготуватися до зустрічі. Ноель знехтувала косметикою, грабінцем і пензлками для нанесення гриму, що лежали на столі. Підійшла до вікна і подивилася на вулицю. За останні три місяці вона вперше побачила зовнішній світ, якщо не брати до уваги швидкоплинних здорових вражень на шляху з в'язниці до будівлі суду в день перед'явлення її звинувачення. Її везли тоді у тюремній машині з ґратами на вікнах, а потім під конвоєм відправили до цокольного приміщення, де разом із охоронцями посадили у вузький ліфт, що нагадує клітку, підняли на другий поверх і вивели до коридору, яким вона пройшла та зали суду. Ель дивилася у вікно і бачила, як рухається транспорт університетською вулицею, як поспішають додому до своїх родин чоловіки, жінки та діти. І вперше у житті Ноель по-справжньому злякалася. Вона не робила ілюзій щодо власного виправдання. Вона читала газети і знала, що на неї чекає не просто суд, а щось більше – кривава лазня, в якій їх із Ларі приносять у жертву обуреній громадськості, щоб заспокоїти її. Греки ненавидять Ноель Паш за те, що вона погломилася над священним інститутом шлюбу. Заздрять їй, тому що вона молода, красива і багата, і зневажають її, оскільки здогадуються, що їй начхати на їхні почуття. Раніше Ноель безтурботно ставилася до життя, безрозсудно тринькала час, ніби збиралася жити вічно. Тепер щось у ній змінилося. Неминуча близька смерть вперше змусила Ноель зрозуміти, як сильно вона хоче жити. У неї вселився страх, який зростав, як ракова пухлина, і якби Ноель могла, то уклала б із Демірісом угоду, що дозволяє зберегти їй життя, навіть незважаючи на те, що той зумів би перетворити його на пекло. Вона була готова до цього, а коли це станеться, вона вже якось перехитрить Деміріса. Поки ж Ноель потребувала його допомоги, щоб залишитися живою. Вона мала одну перевагу – вона завжди легко ставилася до смерті. Тож Деміріс і уявлення немає, як вона зараз цінує життя. Якби він знав про це, то, напевно, вбив би її. Ноель знову замислилася над тим, яку поветину сплів він для неї за кілька місяців. Раптом вона почула, як відчинилися двері кабінету і відвернулася від вікна. У дверях стояв Костянтин Деміріс. Вона подивилася на нього і вразилася. Одного цього погляду було достатньо, щоб переконатися, що їй нема чого боятися. За ті кілька місяців, які Ноель не бачила Деміріса, він постарів на 10 років. Він дуже схуд. Костюм висів на ньому, як на вішалці, але найбільше враження на Ноель справили його очі. У них відбивалася душа, що пройшла крізь муки пекла. Відчуття влади, що б'є через край життєвої сили, у Деміріса більше не відчувалася. Здавалося, що хтось просто вимкнув світло в його організмі і залишилася лише жалюгідна тінь колишньої величі. Він саяв і пильно дивився на неї очима, сповненими болю. На якусь частку секунди у Нель закралася підозра. Чи не обманює він її, чи не влаштовує їй пастку, чи не входить це до його підступного плану помсти. Але жоден актор не зміг би так майстерно вдавати. Но Ель перша порушила мовчання, що тривало. «Пробач мені, Косто», – сказала вона. Деміріс повільно кивнув, ніби це коштувало йому величезної праці. «Я хотів убити тебе», – почав він. У його голосі відчувалася втома. То був голос старого. Я вже все підготував. «То чому ж ти не зробив цього?» Він спокійно відповів. «Тому що ти вбила мене перша. Раніше мені ніхто не був потрібен. Мабуть, досі я ніколи не відчував справжнього болю. Коста, стривай, дай мені домовити. Я не з тих, хто прощає. Якби я міг обійтися без тебе, повір мені, я не роздумував би, але я не можу. Без тебе в мене нічого не виходить. Ну, Ель, я хочу, щоб ти повернулася до мене. Ноель щосили намагалася не видати своїх почуттів. Тепер це від мене не залежить, правда? Якби мені вдалося звільнити тебе, ти повернулася б до мене назавжди. Назавжди вихор думок і образів промайнув у голові Ноель. Вона ніколи більше не побачить Ларі. Жодного разу не торкнеться його, не зможе обійняти його. Однак вибору у неї не було. Але навіть якби він був, вона воліла б залишитися живою. Поки вона живе, вона має шанс. Ноель глянула на Деміріса. «Так, Коста». Деміріс уважно глянув на неї. «Дякую», – подякував він Ноель хрипким голосом. «Що було, те було. Тут уже нічого не вдієш. Але давай забудемо минуле. Мене цікавить майбутнє. Я збираюся найняти тобі адвоката». «Кого саме? Наполеона Шота». І тут Ноель остаточно переконалася, що виграла шахівницю «Шах та мат». Наполеон Чота сидів за довгим столом для адвокатів, думаючи про сутичку, в якій він мав брати участь. Він, звичайно, хотів би, щоб суд відбувся не в Афінах, а в Іоанніні. Однак це виключалося, оскільки за грецькими законами забороняється проведення судового процесу в Окрузі, де було скоєно злочин – Чотас ані трохи не сумнівався у винності на ельпаж, але це не мало для нього жодного значення. Подібно до всіх адвокатів у кримінальних справах, він вважав винність чи невинність своїх підзахисних несуттєвою обставиною. Кожен має право на справедливий суд. Судовий процес, що починався, представлявся йому особливим. Вперше у своїй юридичній практиці Наполеон Чотас дозволив собі захопитися своєю підзахисною. Він просто закохався в Ноель Паш. Костянтин Деміріс попросив зустрітися з нею, він погодився. Чотас уявляв собі Ноель Паш за її образом, що складався у суспільстві. Однак дійсність перевернула всі його уявлення. Ноель прийняла його як гостя, який наносить їй світський візит. Вона не, являла, не виявляла ні знервованості, ні страху. Спочатку Чотас пояснив це тим, що Нель просто не розуміла свого відчайдушного становища, але незабаром він переконався у протилежному. Нуель виявилась найрозумнішою і найпривабливішою з усіх жінок, з якими йому доводилося зустрічатися, і, безперечно, найкрасивішою. Поглянувши на Чотаса, ніхто не назвав би його знавцем жінок. Проте він знав у них толк. Чотас одразу ж зрозумів, що Ноель – незвичайна жінка. Проста розмова з нею приносила йому величезне задоволення. Вони говорили про мистецтво, злочинність та історію, і Ноель не переставала дивувати його. Чотас відразу оцінив її зв'язок з такою людиною, як Костянтин Деміріс, але її любов до Ларі Дугласа спантеличила адвоката. Він розумів, що Ноель – Набагато вища за Дугласа. При цьому він усвідомлював те, що любов – дуже норовливе почуття, і його не можна розкласти по поличках. Кохання поєднує навіть нібито несумісних людей. Блискучі вчені одружувалися на постоголових блондинках, великі письменники брали в дружини дурних актрис, а найрозумніші державні діячі одружувалися з повіями. Чотас згадав свою останню зустріч з Демірісом – Ось уже багато років вони зустрічалися у суспільстві та знали один одного, але юридична фірма Чотаса ніколи не надавала послуг Демірісу. Він запросив Чотаса до себе. Деміріс одразу ж приступив до справи. Ви, мабуть, чули, почав він, що цей судовий процес для мене дуже важливий. Ну, Ель Паш єдина у моєму житті жінка, яку я справді любив. З і Деміріс розмовляли шість годин, обговорили всі аспекти цієї справи і ретельно розглянули питання, як Ноель слід поводитися на суді. Вони вирішили, що вона не визнає себе винною. Коли Чотас підвівся і став прощатися, угоду між ними вже було укладено. За те, що Наполеон Чотас бере на себе захист Ноель, він отримує суму, яка вдвічі перевищує його звичайний гонорар а його фірма стане основним захисником правових інтересів величезної імперії Костянтина Деміріса, що принесе Чотасу багатомільйонні прибутки. «Мені все одно, як ви досягнете бажаного результату», – сказав Деміріс. «Просто подбайте про те, щоб все пройшло гладко». Чотас прийняв умови Деміріса, а потім, за іронією долі, закохався у Ноель Паш. Дивлячись зараз на Ноель, що сидить на лаві підсудних, Чота захоплювався її красою і спокоєм. На ній були простий чорний вовняний костюм і, звичайно, закрита біла блузка. Але навіть у такому одязі Ноель нагадувала йому казкову принцесу. Вона обернулася, побачила, що чота дивиться на неї, і щиро посміхнулася йому. Він усміхнувся їй у відповідь, але мозок його вже працював над вирішенням важкого завдання, що стоїть перед ним. У цей час судовий розпорядник оголосив початок засідання. Публіка піднялася, коли до зали увійшли двоє суддів у мантіях та зайняли свої місця за столом. За ними пішов третій, який головує цього дня в суді. Судовий процес розпочався. Державний обвинувач у особливо важливих справах Пітер Демонідес підвівся зі свого місця, щоб звернутися до суду присяжних зі вступною промовою – Демонідес був здібним та досвідченим обвинувачем, проте вже багато разів, борючись із Наполеоном Чотасом, незмінно програвав йому. Старий негідник так і залишився непереможним. Майже всі адвокати, які виступали в суді, намагалися злякати свідків протилежної сторони. Чотас же залицявся до них, умаслював і всіляко розташовував до себе. І дуже скоро, намагаючись допомогти йому, вони починали у всьому суперечити один одному. Він умів перетворювати прямі докази на припущення, а припущення – на вигадку. З усіх адвокатів, з якими доводилося зіштовхуватися Демонідесу, Чотас мав найпрекрасніші юридичні здібності і був найкращим фахівцем у галузі права. Однак не в цьому була його головна сила. Його основною зброєю, Вважалося вміння розумітися на людях. Якось хтось із журналістів запитав Чотаса, як йому вдалося так добре вивчити природу людини. «Я не маю жодного уявлення про людську природу», – відповів Чотас. «Я просто знаю людей». Це його зауваження згодом широко цитувалося в пресі. Крім усього іншого, що розпочався судовий процес як найкраще підходив Чотасу – Тут було все – романтичний ореол, шик, пристрасть та вбивство. У таких умовах він міг якнайкраще проявити себе перед судом присяжних. В одному Демонідис не сумнівався – чотас піде на все, щоб виграти цю справу. Але й Демонідис ні перед чим не зупиниться, щоб не поступитися йому. Державний обвинувач розумів, що він має вагомі докази про підсудних. Навіть якщо чота зможе зачарувати присяжних засідателів і умовити їх знехтувати доказами, йому не вдасться вплинути на трьох судів. Тому, починаючи своє перше звернення до суду присяжних, державний обвинувач був сповнений рішучості. Щоправда, в глибині душі він таки відчував деяке занепокоєння. Демонідис, впевнено, чітко і з великим мистецтвом виклав звинувачення, що висувається під суднем. За законом, старшиною присяжних був чиновник органів юстиції і всі свої правові докази Демонідис звертав до нього, а загальне міркування – до решти присяжних засідателів. У ході справжнього процесу, заявив Демонідес, держава береться довести, що обидві ці людини вступили в злочинну змову з метою навмисного вбивства Кетрін Дуглас, оскільки вона заважала здійсненню їхніх задумів. Її єдиним злочином була любов до свого чоловіка, і за це вона поплатилася життям. Обидва обвинувачені перебували на місці злочину. Тільки у них були мотиви для подібного вбивства та можливість його вчинення. Ми незаперечно доведемо. Демоніда зговорив всутнісно і швидко закінчив свою промову. Настала черга захисту. Публіка з великим інтересом спецстерігала, як Наполеон Чотас ніяково зібрав свої папери і приготувався вимовити вступну промову. У ньому відчувалася якась скутість. Зовні Чотас виглядав невпевненим у собі, здавалося, що сама присутність у залі суду наводить на нього священний трепет. Дивлячись на Чотаса, Вільям Фрезер мимоволі захоплювався його мистецтвом. Якби Фрезер одного разу не провів із ним вечір на прийомі в англійському посольстві, то, мабуть, теж би прийняв би його поведінку за чисту монету. Фрезер бачив, як готові допомогти Наполеону Чотасу присяжні засідателі подалися вперед, ловлячи кожне слово його промови, яку він промовляв м'яким і тихим голосом. Цю жінку, яка сидить на лаві підсудних, звернувся Чотас до присяжних, до присяжних, притягують до відповідальності не за вбивство. Вбивства ніхто не робив. Якби таке мало місце, я впевнений, що мій блискучий колега, пане державний обвинувач, не заварився в показати нам труп жертви. Проте, він цього не зробив. Отже, ми маємо всі підстави вважати, що трупа немає. Таким чином, про жодне вбивство не може бути й мови. Чотас на секунду замовк. Почухав Маківку і розгублено глянув на підлогу, ніби намагаючись згадати, на чому він зупинився. Адвокат кинув Кивнув собі і глянув на присяжних. Ні, панове, тут зовсім не слухається справа про вбивство. Мою підзах... підзахисну судять за те, що вона порушила інший закон, неписаний закон, який забороняє жінці вступати у статевий зв'язок із чужим чоловіком. Преса вже визнала її винною у порушенні цього закону. Громадська думка підтвердила її провину а тепер вони вимагають її покарання. Чотас знову перервав свою промову, дістав з кишені велику білу носову хустку, секунду розглядав її, не подивуючись, як це хустка потрапила до нього, потім висмаркався і засунув хустку назад. Ну що ж, якщо вона порушила закон, давайте покараємо її. Але не за вбивство, панове, не за вбивство, якого ніхто не робив, но Ель Паш винна в тому, що стала коханкою. Тут він зробив ефектну паузу. Людини, яка займає дуже високе становище у суспільстві. Його ім'я тримається в секреті, але думаю, що ви повинні знати його. Це ім'я можна знайти на першій шпальті будь-якої газети. Публіка оцінила його жарт і зустріла його з хвальним сміхом. Огюст Ланшон – Задерся в кріслі і обвів очима тих, хто сидів у залі. Від люті у нього очі налилися кров'ю. Та як вони сміють сміятися над його Ноель? Деміріс для неї нічого не означав, зовсім нічого. Жінка завжди дорожить лише чоловікам, якому віддала свою цноту. Маленькому товстому власнику ательє МОД, що приїхав з Марселя, поки не вдалося зв'язатися з Ноель. Але він заплатив 400 дорогоцінних драхм за перепустку до зали судового засідання і тепер може щодня малуватися своєю дорогою Ноель. Коли її виправдають, Леншон втрутиться та візьме на себе турботу про неї. Він перевів погляд на її адвоката. Звинувачення стверджує, що двоє підсудних, пані Ноель Паш та пан Ларі Дуглас, убили дружину пана Дугласа, що обвинувачені могли одружитися. Подивіться на них. Чотас повернувся обличчям до Нойль Паш і Ларі Дугласу, і всі, хто сидів у залі, наслідували його приклад. Чи люблять вони один одного? Можливо. Але чи перетворює їх це на змовників, злочинців та вбивць? Ні. Якщо на даному судовому процесі є жертви, то ви бачите їх перед собою. Я дуже ретельно вивчив усі наявні докази, Докази та свідчення і переконався, що ці дві людини невинні. Я і вас намагатимусь переконати в їхній невинності. Я хочу пояснити присяжним засідателям, що це не представляють тут інтереси Ларі Дугласа. Він має свій свого захисника і він досить компетентний. Проте державний обвинувач вважає, що ці дві особи, які зараз сидять на лаві підсудних, вступили в злочинну змову що вони разом задумали і вчинили вбивство. Таким чином, якщо винний один із них, винний і інший. Так от, я заявляю, що обидва вони невинні. Змінити свою думку мене може змусити лише наявність складу злочину, а його й немає. Чотас говорив із обуренням, яке постійно наростало. Це фікція. Проте, чи жива Кетрін Дуглас, моя підзахисна, має таке ж уявлення, як і ви – та й звідки їй знати? Вона не тільки не завдавала їй жодної шкоди, але навіть жодного разу не зустрічалася з нею. Тільки уявіть собі всю жахливі звинувачення жінки в вбивстві, того, кого, кого вона ніколи в житті не бачила. Є багато версій про те, що трапилася з пані Дуглас. Згідно з однією з них, її вбили. Але це лише одна версія. Найбільш вірогідним видається таке припущення – вона якимось чином дізналася про любов свого чоловіка до пані Паш, і будучи, не в змозі винести цього, втекла. Зауважте, панове, не від страху, а від ображеного самолюбства. Все дуже просто, але за подібних обставин ви не стали б посилати на страту невинну жінку та невинного чоловіка. Адвокат Ларі Дугласа Фредерік Саврос крадькома полегша на Весь цей час він боявся, що на Ельпаш виправдають, а його підзахисного Ларі Дугласа визнають винним і засудять. Якби це сталося, Ставро став би посміховиськом для своїх колег. Він постійно ламав собі голову над тим, як примазатися до слави Наполеона Чотаса, а тут Чотас сам вирішив його проблему. Зв'язавши обоє обвинувачених, він фактично взяв на себе захист не тільки на Паш, а й підопічного Ставроса. Якщо Фредеріку Ставросу вдасться виграти цю справу, то його життя круто зміниться і всі його мрії збудуться. У душі він палко дякував своєму старшому і досвідченішому колезі за його шляхетний жест. Ставрос із задоволенням помітив, що присяжні жадібно ловлять кожне слово Чотаса. «Цю жінку не цікавлять матеріальні блага», – захоплено вигукнув Чотас. Вона без вагань готова віддати все коханій людині. Запевняю вас, мої добрі друзі, що змовниця, яка потирає вбивству, не поводитиметься таким чином. У міру того, як Чотас вимовляв свою промову, ставлення присяжних засідателів до Нель змінювалося на очах. Вони виявляли все більше розуміння її становища і переймалися співчуттям до неї повільно, але дуже майстерно адвокат намалював портрет гарної жінки, котра стала коханкою одного з найпливовіших і найбагатших людей у світі. Вона купалася в розкоші і користувалася всіма благами, але зрештою піддалася своїй любові до жебрака молодого льотчика, якого вона й знала всього без року тиждень. Чотас зграв на присяжних почуттях, як музикант-віртуоз на своєму інструменті, він викликав у них сміх і сльози, змушував їх уважно і захоплено слухати його і ні на мить не давав їм розслабитися. Закінчивши свою вступну промову перед судом присяжних, чотас незграбною ходою зашкультигав назад до свого столу і ніяково сів за нього. Публіці коштувало величезної праці утриматися від оплесків. Ларі Дуглас слухав, як чота захищає його. І злість знову охопила його. Він не потребує будь-якого захисту, тому що не зробив нічого поганого. Весь цей судовий процес – суцільна безглуздість. Якщо хтось і винен, то тільки Ноель. Адже це вона все вигадала. Ларі дивився на неї таку гарну і спокійну. Але вона не звуджувала в ньому бажання, а лише нагадувала йому про колишню пристрасть. У серці в Ларі залишилася якась жалюгідна подоба почуття до неї, і він дивувався, як же йому пощастило поставити своє життя на карту заради цієї жінки. Ларі перевів погляд на ложу преси. Звідти на нього дивилася миловидна журналістка, трохи старша за 20 років. Ларі трохи посміхнувся їй і помітив, що від його усмішки у неї просвітліло обличчя. Пітер Демонідес допитував свідка. Прошу вас, назвіть суду ваше ім'я та прізвище. Алексис Мінос. Ваша професія? Я адвокат. Пане Міносе, погляньте, будь ласка, на цих двох обвинувачених, які сидять на лаві підсудних, і скажіть суду, чи бачили ви коли-небудь когось із них? Так, одного з них я бачив. Кого саме? Пана, Лор... Пана Лоренца Дугласа? Так, його. Згадайте, будь ласка, за яких обставин ви бачили пана Дугласа. Півроку тому він заходив до мене до контори. Він заходив до вас як до юриста? Так. Іншими словами, йому потрібна була від вас юридична допомога? Так. Будьте ласкаві, поясніть нам, чого саме він хотів. Він просив мене розлучити його з дружиною. І з цією метою він найняв вас? Ні. Коли він виклав мені обставини справи, я заявив йому, що в Греції він не зможе отримати розлучення. Які ж були ці обставини? По-перше, він не хотів розголошувати справу і, по-друге, його дружина не погоджувалася на розлучення. Тобто він попросив у дружини розлучення, а вона йому відмовила? Принаймні так він казав. І ви відповіли, що не можете допомогти йому, оскільки у зв'язку з відмовою дружини буде дуже важко, чи взагалі неможливо досягти розлучення, особливо за його бажання уникнути гласності? Цілком правильно. Таким чином, через брак інших крайніх заходів підсудному нічого не залишалося. Протест приймається. Ваші запитання до свідка». Тяжко зітхнувши, Наполеон Чотас підвівся з крісла і повільно попрямував до свідка. Демонідес не виявляв занепокоєння. Мінос був юристом і мав достатній досвід, щоб не піддатися на прийоми судового красномовства Чотаса. «Пане Мінос, ви адвокат». «Так, це так. Я впевнений, що ви чудовий адвокат». Мене дивує тільки те, що нам з вами ніколи не доводилося стикатися по роботі. Фірма, яку я очолюю, широко представлена у всіх галузях правової діяльності. Можливо, вам траплялася мати справу з моїми компаньйонами у вирішенні суперечок між торгово-промисловими корпораціями. Ні, я не маю справи з торгово-промисловими корпораціями. Перепрошую. Тоді, можливо, ви разом із моїми компаньйонами брали участь у якійсь справі, пов'язаній зі сплатою податків? «Ні, я не займаюся розбором справ, пов'язаних із сплатою податків». «О, Чотас раптом зробив вигляд, що вкрай здивований цим і почувається не у своїй тарілці. Складалося враження, що він потрапив у халепу. Ви пов'язані зі справами, які стосуються операції з цінними паперами?» «Ні, Мінос навіть зрадів приниженню свого колеги. На обличчі свідка з'явився самовдоволений вираз. І Демонідес захвилювався. Скільки разів він бачив цей вираз у свідків, яких Чотас готував до розправи. Чотас почав зніякові чухати в голові. «Здаюсь», – хитро зауважив він, – «то в якій же галузі права ви працюєте?» «Я займаюся шлюборозлучними справами». Відповідь прозвучала як в'їдливе глузування, що потрапило в ціль. Обличчя Чотаса набрало сумного виразу, і він похитав головою. «Мені слід було б знати, що мій добрий друг Демонідес не завадить привезти сюди спеціаліста своєї справи. Дякую вам!» Алексіс Мінос і не намагався приховати крайнього самовдоволення. Далеко не кожному свідкові вдається втерти носа Чотасу, і Мінос уже уявляв собі, як сьогодні ввечері в клубі він розповідатиме колегам про свою перемогу над уславленим адвокатом. «Я ніколи не вів шлюбних справ», – ніби соромлячись зізнався Чотас. «Тож доведеться мені у цьому питанні покластися на ваш досвід». Старий адвокат остаточно здався. Тепер мінус зможе хвалитися в клубі навіть більше, ніж він пропускав. «Б'юся об заклад, що у вас маса справ», – заявив Чотас. Я беру тільки справи, з якими встигну впоратися, з якими встигнути впоратися. захоплено вигукнув на Чотас. Щоправда, іноді мені доводиться брати й більше, де мені де очі не в змозі дивитися на те, що відбувається. У голосі Чотаса з'явилися нотки благоговійного страху. Я не хочу втрачатися у вашу роботу, пане Мінасе, але з професійної цікавості. Хочу запитати вас, скільки клієнтів ви обслуговуєте на рік? Мені важко сказати. Та не пане Мінос. Назвіть зразкову цифру. Ну, гадаю, дві тисячі. Зрозуміло, я наводжу тут приблизну кількість клієнтів, які щороку приходять через мою контору. Дві тисячі розлучень на рік. Від одного оформлення паперів можна з глузду з'їхати. По суті, у мене не буває дві тисячі шлюборозлучних справ на рік. Чотас потерп підборіддя. Як це розуміти? Не всі мої справи пов'язані з розлученням. Чотас здивовано подивився на свідка. Але ж ви казали, що беретеся тільки за шлюборозлучні справи. Так, але... – зам'явся Мінос. Але що? – запитав спантеличений Чотас. Ну, я маю на увазі, що справа не завжди закінчується розлученням. Але ж клієнти приходять до вас, щоб розлучитися. Так, але деякі з них, ну, з цієї чи іншої причини, відмовляються від розлучення. Чотас раптом зрозумів. Ага, ви хочете сказати, що вони миряться, чи щось таке? Ось саме, зрадів Мінос. Отже, ви стверджуєте, що, наприклад, 10% ваших клієнтів вирішують не подавати на розлучення. Міносові стало не по собі, і він задерся на стильці. – Відсоток дещо вищий. – Наскільки? – Який він? – П'ятнадцять відсотків? – Двадцять? – Ну, десь близько сорока відсотків. Чотас з подивом дивився на нього. – Пане Мінос, ви хочете запевнити нас, що близько половини ваших клієнтів роздумують розлучатися? На лобі у Міноса виступив Піт. Він повернувся і заходився дивитись на Демонідеса, але той наполегливо не підводив очей і зосереджено вивчав тріщину в підлозі. «Ну що ж, впевнений, що це відбивається не через недовіру до вас, клієнтів», – зауважив Чотас. «Звичайно, ні», – погодився Мінос. «Часто вони приходять до мене просто з дурниці, сваряться чоловіки з дружиною, і їм здається, що вони ненавидять один одного. Тоді обидва думають, що треба розлучатися. Але коли доходить до справи, більшість з них усвідомлюють, що розлучатися не варто. Він зненацька замовк, усвідомивш, усвідомивши все значення своїх слів. «Дякую вам», – б'яко подякував йому Чотас. «Ви нам дуже допомогли». Пітер Демонідес допитував свідка. «Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. Каста». Ірина Каста. Ви заміжня, вдова. Чим ви займаєтеся, пані Каста? Я економка. Де ви працюєте економкою? В одній багатій родині, у Рафіні. Це прибережне село, правда? Воно розташовано за 100 км на північ від Афін. Так. Подивіться, будь ласка, на цих двох обвинувачених, які сидять на лаві підсудних. Чи бачили ви їх раніше? Звичайно, багато разів. Скажіть нам, будь ласка, за яких обставин? Вони живуть у будинку, що знаходиться поряд з вілою, на якій я працюю. Я бачила їх на пляжі багато разів. Вони були голі. З подуву у публіки захопила подих. Потім залом пройшов шумок. Присутні швидко обмінялися думками про почуте. де мені десь подивився на чотаса, щоб з'ясувати, чи не збирається він висловити протест. Проте старий адвокат безтурботно сидів за столом і замислено посміхався. Побачивши його посмішку, Демонідис захвилювався. Ніколи раніше він не відчував такої нервозності. Обвинувач знову звернувся до свідка. «Ви впевнені, що бачили саме цих двох людей? Пам'ятайте, що ви заприсяглися говорити правду». «Так, це вони, точно. Коли, ви були, коли вони були на пляжі, то поводилися як друзі?» «Ну, звичайно, не як брат і сестра!» – у публіці пролунав сміх. «Дякую, пані Каста!» – Демонідис повернувся до, чотус, до Чотаса. «Ставте свої запитання, свідку!» Наполеон Чотас дружелюбно кивнув, підвівся і заплющив до великого вигляду жінці, яка сиділа на місці для свідків. «Ви довго працюєте на цій віллі, пані Каста? Сім років!» «Сім років. Ви, мабуть, чудово справляєтеся зі, зі своїми обов'язками?» «Так, звичайно. Може, ви порекомендуєте мені хорошу економку?» «Я маю намір купити собі ділянку з будинком на ізбережжі у Рафіні. Найголовніше для мене, щоб довкола ніхто не заважав мені працювати. Якщо мені не зраджує пам'ять, віли там розташовані дуже скучно». «О ні, кожна віла обгороджена високою стіною. Що ж, це добре». Отже, вони не налазять одна на одну? Зовсім ні. Відстань між вілами там не менше, як 100 метрів. Я знаю, що одна із них зараз продається. У ній вам ніхто не заважатиме, і я можу запропонувати вам в економки мою сестру. Вона приблизно, як я поводиться, охайне, вмію вміє готувати. Ну що ж, дякую вам, пані Каста. Те, що ви кажете, просто чудово. Можливо, сьогодні, в другій половині дня, я зателефоную їй. Вдень вона працює і буде вдома о шостій вечора. А котра тепер година. У мене немає годинника. Зрозуміло. Ось там на стіні висить великий годинник. Скільки він демонструє? Важко сказати. Адже він знаходиться на іншому кінці зали. Як на вашу думку далеко звідси до цього годинника? Ну, метрів з 15. Сім метрів, пані Каста. У мене до вас більше нема питань. Ішов п'ятий день судового процесу. У лікаря Каца знову розбалілася ампутована нога. Оперуючи хворих, він годинами стояв на протезі і не відчував незручності. Однак тут, у залі, де не потрібна гранична концентрація уваги, нервові закінчення посилали сигнали пам'яті до ноги, якої вже давно не було. Кац не міг спокійно сидіти на місці і всіляко намагався хоч якось позбавитися надмірного тиску на стегну відсутньої ноги. З моменту свого приїзду до Афін він щодня намагався побачитись з Ноель, але з цього нічого не вийшло. Він звернувся до Наполеона Чотаса, але той заявив, що Ноель дуже засмучена і їй краще не зустрічатися зі старими друзями. Чотас порадив хірургу зачекати на закінчення суду. Ізраїль Кац спросив його передати Ноель, що він тут і готовий надати їй будь-яку посильну допомогу. Однак він не був певен, що Чотас виконає його прохання. День за днем Кац сидів у залі суду, сподіваючись, що Ноель погляне в його бік, але вона не звертала жодної уваги на публіку. Ноель врятувала йому життя, і він мучився через те, що тепер не міг відплатити їй тим самим. Кац не розбирався в тонкощах судового процесу і не знав, чи виправдають, чи засудять Ноель. Чотас роз'яснив йому, що за законом суд присяжних зобов'язаний ухвалити рішення, винна вона чи ні. Якщо Ноель визнають невинною, її відпустять на волю, а якщо ні – стратять». Під присягою давав свідчення один із свідків звинувачення. «Ваше ім'я та прізвище?» «Крістіан Барбе». «Пане Барбе, ви є французьким підданим?» «Так. Де ви мешкаєте?» «У Парижі. Назвіть суду, ваш рід занять». «У мене розшукова агенція. Де вона?» «Основна контора у Парижі. Якими справами ви займаєтесь?» найрізноманітнішими – розкриттям дрібних розкрадань, пошуком безвісті зниклих осіб, стеженням за завданням рівнивих чоловіків і дружин. «Месьє Барьбе, будьте ласкаві, подивіться на присутніх у цій залі і скажіть нам, чи хтось із них був вашим клієнтом?» Повільно і довго свідок роздивлявся зал. «Так, прошу вас, повідомте суду, хто це. Це жінка, яка сидить он там мадмуазель Ноель Паш. Публіка з великою цікавістю реагувала на заяву свідка, і залом пройшов легкий шум. Ви стверджуєте, що вона найняла вас, щоб ви працювали на неї як детектив. Саме так, Мас'є. Чи не поясніть ви нам, у чому полягала ваша робота як детектива? Звичайно. Її цікавила людина на ім'я Ларі Дуглас. Вона просила мене дізнатися про нього все, що я зможу. «Це той самий Ларі Дуглас, який зараз сидить тут на лаві підсудних?» «Так, є. «І мадемуазель Паш платила вам за вашу роботу?» «Так, є. «Подивіться, будь ласка, на докази, які я тримаю в руці». «Це бухгалтерські записи виплачених вам сум?» «Цілком правильно». «Пане Барбе, розкажіть нам, як вам вдавалося отримувати інформацію про пана Дугласа?» «Це була дуже важка справа». Чи бачите, тоді я перебував у Франції, а пан Дуглас спочатку в Англії, потім в США. В умовах німецької окупації у Франції, перепрошую. Я говорю, що в умовах німецької окупації у Франції, зачекайте, я хочу переконатися, що правильно вас зрозумів, Масьє Бербе. Адвокат мадмозель Паша оголосив нам, що вона і Ларі Дуглас зустрілися всього кілька місяців тому і шалено покохали один одного. А тепер... Ви стверджуєте, що їхній любовний зв'язок триває вже скільки років? Принаймні шість. Страшний шум у залі. Демоніди скивнув на Чотаса переможним поглядом. Ставте запитання свідку. Наполеон Чотас протер очі, підвівся за довгого столу адвокатів і попрямував до місця для свідків. Я вас довго не затримаю, пане Барбе. Я знаю, що вам не терпиться повернутися додому на Франції, до своєї родини. Можете не поспішати, масьє, сама вдоволено зауважив Барбе. Дякую вам. Вибачте мене за нескромність, пане Барбе, але на вас такий чудовий костюм. Дякую вам, масьє. Вишили його у Парижі? Так, він чудово сидить на вас. А ось мені нещаститі з костюмами. Ви коли-небудь користувалися послугами англійських кравців? кажуть, вони також майстри своєї справи. Ні, масьє. Упевнений, що ви неодноразово були в Англії. Я там не був. Жодного разу? Жодного разу. А у Сполучених Штатах Америки вам доводилося бувати? Ні. Ніколи? Ніколи, Масьє. Ви колись відвідували острови, розташовані в південній частині Тихого океану? Ні, Масьє. Тоді ви просто фантастично здібний детектив, Масьє Барбе. Знімаю перед вами капелюх. Подані в суді відомості відносяться до діяльності Ларі Дугласа в Англії, США та південній частині Тихого океану, і при цьому ви заявляєте нам, що там взагалі не були. Залишається лише припустити, що ви медіум. Дозвольте поправити вас, Масьє. Мені зовсім не потрібно було їздити туди. Я користуюсь послугами розшукових агентств Англії та США, які виконують мої доручення. Пробачте мені мою дурість. Ну, звичайно. Отже, люди з тих агенцій стежили за діяльністю пана Дугласа? Цілком правильно. Отже, виходить, що особисто ви не стежили за Ларі Дугласом. Особисто я? Ні, є. Інакше кажучи, уся ваша інформація отримана з інших рук? Вважаю, що в певному сенсі так. Чота звернувся до суддів. Я вношу до Високоповажного суду клопотання про визнання недійсними всіх свідчень цього свідка, як ґрунтованих на чутках. Пітер Демонідис схопився з місця. «Ваша честь, я протестую! Ноель Паш найняла пана Барбе для отримання інформації про Ларі Дугласа. Це аж ніяк не чутки!» «Мій вчений колега представив записи Барбе як доказ», – люб'язно пояснив Чотас. «Я із задоволенням прийму їх, якщо пан Демонідес погодиться представити суду тих людей, які насправді стежили за Ларі Дугласом. Інакше я змушений буду просити суд виходити з того, що такого стеження взагалі не було, і що свідчення цього свідка не можуть бути прийняті як доказ». Головуючи на суді, повернувся до Демонідеса. Чи готові ви забезпечити явку до суду ваших свідків? – запитав він. Але це неможливо, – забелькотів Демонідес. Адже пан Чота знає, що потрібно кілька тижнів, щоб розшукати їх усіх. Головичі звернувся до Чотаса. Ваше клопотання задовольняється. Пітер Демонідес допитував свідка. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. Георгіос Мусон. Ваш рід занять. Я працюю черговим адміністратором в Іонінському готелі «Палас». Прошу вас, подивіться на двох обвинувачених, які перебувають на лаві підсудних. Чи бачили ви їх раніше? Чоловіка. Торік у серпні він зупинявся в нашому готелі. Ви маєте на увазі пана Лоуренса Дугласа? Так. Він був один, коли оформлював документи на отримання номера у вашому готелі. Ні. Скажіть, будь ласка, а з ким він був? Зі своєю дружиною. «Кетрін Дуглас?» «Так. Вони записалися у реєстраційній книзі готелю «Як чоловік, так дружина?» «Так. Чи говорили ви з паном Дугласом про перамські печери?» «Так, казав. Хто перше завів про них розмову – ви чи пан Дуглас?» «Наскільки я пам'ятаю, він? Він питав мене про печери і сказав, що його дружина дуже хоче, щоб він зводив її туди, що вона любить печери. Мені це здалося дивним. Правда? Чому?» Та тому, що жінки не цікавляться незвіданими місцями, не люблять їх досліджувати, так і таке інше. «Вам не доводилося розмовляти про печери з пані Дуглас?» «Ні, я розповідав про них тільки пану Дугласу. І що ви йому казали?» «Ну, я пам'ятаю, як попереджав його, що ходити до печер небезпечно. Ви згадували йому про гіда». Черговий адміністратор кивнув. «Так, я абсолютно впевнений, що порадив йому взяти із собою гіда. Я даю таку пораду всім туристам, які зупиняються в нашому готелі». «У мене більше нема питань». «Можете допитувати свідка, пане Чотасе?» «Ви давно працюєте у готелях, пане Мусон?» «Понад 20 років». «А до цього ви були психіатром?» «Я – ні». «Тоді, може, психологом?» «Ні». Що ж, ви не є фахівцем з питань жіночої поведінки. Можливо, я і не психіатр, але працюючи в готелях, багато дізнаєшся про жінок. Ви чули про Озу Джонсон? Ні. Так ось, вона відома у всьому світі, мандрівниця та дослідник. А про Амелію Ерхарт ви маєте уявлення? Ні. А про Маргаріт Мід? Ні. Пане Мусон, ви одружені? Нині ні. Але я був одружений тричі, і тому вважаю, що непогано знаюся на жінках. Навпаки, пане Мусон, я вважаю, що якби ви справді розбиралися в жінках, вам удалося подружитися раз і назавжди. У мене більше немає запитань до вас. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. Крістофер Какояніс. Ким ви працюєте? Гідом у перамських печерах. Давно? Десять років. Це прибуткове місце... «Так, дуже. Щороку тисячі туристів приїжджають подивитися печери. Погляньте, будь ласка, на чоловіка, що сидить на лаві підзутних. Чи бачили ви раніше пана Дугласа?» «Так, він був у печерах у серпні. Ви впевнені у цьому?» «Абсолютно». «Ну що ж, добре. Але дещо тут таки бентежить нас, пане Какуяніс?» «Серед кількох тисяч туристів, котрі відвідували печери, ви запам'ятали його одного – я його ніколи не забуду. Чому ж, пане Какояніс? По-перше, він відмовився взяти із собою гіда. А що, всі відвідувачі печер беруть гіда? Німці та французи – скупердяї. Вони відмовляються від гідів. Але американці завжди ходять у печери із провідником. Сміх у залі. Зрозуміло. А чи немає іншої причини, через яку ви запам'ятали Ла... пана Ларі Дугласа? Звісно, є. Я не звернув би на нього уваги лише тому, що він відмовився від моїх послуг. Але жінка, з якою він прийшов, страшенно зніяку віла, коли він це зробив. Потім за годину я побачив, як він вибіг з печери один. І він мав такий убитий вигляд. Я подумав, що може щось трапилося з його жінкою. нещасний випадок чи щось таке. Я підійшов до нього і запитав, чи все гаразд з його дамою. А він? Здивовано глянув на мене і сказав, «З якою дамою?» Я відповів, «З дамою. Яку ви взяли з собою в печери?» Він страшенно зблід, і я подумав, що зараз він мене вдарить. А потім він почав кричати, «Я втратив її! Допоможіть мені!» І став поводитися, як божевільний. Але він не кликав на допомогу до того, як ви запитали його, куди поділася жінка. У тому та й річ. А що було потім? «Ну, я зібрав усіх гідів, і ми розпочали пошук. Якийсь ідіот зняв вивіску небезпечна зона, що висіла перед входом у відкриті печери. Туди не пускають туристів. Там через три години ми нарешті і знайшли його жінку. Вона була у жахливому стані». Останнє питання. Прошу вас добре подумати, перш ніж відповісти на нього. Коли пан Дуглас вперше вийшов із печери, чи шукав він когось, щоб звернутися за допомогою? Чи у вас склалося враження, що він просто збирається піти? Він збирався піти. Можете допитувати свідка? Наполеон Чота заговорив вкрадливим голосом. Пане Какояніс, ви психіатр? Ні, я гід. І ви не медіум? Ні. Я ставлю вам це питання, бо за останні тиждень ми мали справу з черговим адміністратором готелю, який уявив себе психологом, з короткозорою свідкою. А тепер ось і ви заявляєте нам, що вам достатньо поглянути на схвильовану людину, щоб прочитати її думки. Як ви визначили, що він не шукав допомоги, коли ви підійшли до нього і запитали про зниклу жінку? За його поведінкою. І ви так добре запам'ятали, як він поводився? «Так, запам'ятав. У вас є феноменальна пам'ять. Подивіться навколо. Чи бачили ви раніше когось із присутніх тут?» «Обвинуваченого». «Так, а крім нього?» «Не поспішайте, подумайте гарненько». «Ні». «А якби бачили, то запам'ятали б?» «Напевно». «Чи бачили ви мене до сьогодні?» «Ні». «Тоді, будь ласка, погляньте на цей папірець. Можете мені сказати, що це?» Квиток. Куди? У Перамські печери. На яке число? На понеділок. Квиток тритижневої давності. Цілком правильно. Я купив цей квиток три тижні тому і прийшов ним у печери у групі з шести чоловік. Ви були нашим гідом. Я більше не маю запитань до свідка. Ким ви працюєте? Посильним в Оганінському готелі «Палас». «Подивіться, будь ласка, на обвинувачену, яка сидить на лаві підсудних. Чи бачили ви її раніше?» «Так, у кіно. До сьогодні. Ви бачили її особисто?» «Так, вона заходила в готель і спитала мене, в якому номері зупинився пан Дуглас. Я відповів їй, що про це треба питати у чергового адміністратора, але вона сказала, що не хоче його турбувати. Тоді я назвав їй номер дачного будиночка пана Дугласа». «Коли це було?» «Першого серпня» у день, коли налетів Мелтемі. Ви впевнені, що це та жінка? Та хіба я можу її забути? Вона ж дала мені на чай двісті драхом. Суд тривав уже четвертий тиждень. Всі сходилися з того, що ніхто ще не вів захист так блискуче, як Наполеон Чотас. Проте обвинувачені все більше заплутувалися в павутині вини. Пітер Демонідес наполегливо відтворював на суді історію кохання двох людей, які не уявляли собі життя один без одного і відчайдушно намагалися одружитися. Але на шляху у них встала Кетрін Дуглас. Не поспішаючи, щодня Демонідес розкривав присутнім задум її вбивства. Адвокат Ларі Дугласа Фредерік Саврос спочатку з радістю відмовився від своїх амбіцій, вирішивши у всьому покластися на Наполеона Чотаса. Однак тепер навіть Саврос відчув, що лише диво може врятувати звинувачених. Не відриваючись, дивився він на єдине вільне місце в залі і ворожив, чи прийде на суд Костянтин Деміріс. Якщо на Ельпаш визнають винною, грецький магнат навряд чи з'явиться в залі оскільки такий розвиток подій буде рівносильним його поразці. У той же час, якби Деміріс був упевнений, що його каханку виправдають, то, мабуть, здався б у суді, з'явився б там. Вільне місце у залі засідання перетворювалося на своєрідний речовий знак, що зумовлює перебіг судового процесу. Поки що воно залишалося порожнім. У п'ятницю в другій половині дня в суді пролунав грім. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. Лікар Казомідес, Йоанос Казомідес. Лікарю, ви коли-небудь зустрічалися з паном Дугласом чи його дружиною? Так, з ними обома, за яких обсаван? Мені зателефонували, щоб я приїхав у Перамські печери. Там загубилася жінка, і коли пошукова партія нарешті виявила її, вона була в шоці. Чи мали у неї фізичні пошкодження? Так. Множені забиті місця. Вона сильно обдерла об скельну породу руки та обличчя. Ця жінка впала і вдарилася головою. Я передбачав у неї струс мозку. Я одразу впорснув їй морфій, щоб зняти біль, і розпорядився, щоб її відвезли до місцевої лікарні. Її відвезли туди? Ні. Чи не могли б ви пояснити суду присяжних, чому?» На вимогу чоловіка її відправили до розташованого на території готелю «Палас» дачного будиночка, в якому запинилася ця подружня пара. «Чи не здалося вам це дивним, лікарю?» Він заявив, що хоче сам дбати про дружину. «Таким чином пані Дуглас відправили назад до готелю. Ви її супроводжували туди?» «Так, я наполягав, щоб поїхати разом з нею. Мені хотілося бути поряд з нею, коли вона прокинеться». І ви опинилися біля її ліжка, коли вона прокинулася? Так. Пані Дугла сказала вам щось? Так. Розкажіть, будь ласка, суду, що саме? Вона сказала мені, що чоловік намагався вбити її. Потрібно було п'ять хвилин, щоб отихомирити обурену публіку. Головуючому на суді довелося погрожувати видаленням усіх із зали. І лише тоді шум припинився. Наполеон Чотас підійшов до лави підсудних і почав поспішно про щось перемовлятися з Ноель Паш. Вперше за весь час процесу вона здавалася стривоженою. Демонідис продовжував допит свідка. «Лікарю, ви показали на суді, що пані Дуглас перебувала в шоковому стані. Як лікар, чи вважаєте ви, що вона була при здолоровому глузді, коли заявила вам, що чоловік намагався вбити її?» Так. Я вже давав їй заспокійливо спокійливе у печерах, і вона була порівняно спокійна. Однак, коли я сказав, що збираюся дати їй надії, вона страшенно розхвилювалась і просила мене цього не робити. Головуючи подався вперед і запитав. Вона пояснила, чому. «Так, ваша честь. Вона боялася, що чоловік уб'є її, доки вона спить». Головуючи відкинувся на спинку крісла і звернувся до Дим... Менідеса. «Можете продовжувати?» «Доктор Казамідес». Ви все таки велиснодійне, пані Дуглас? Так. Коли вона лежала в ліжку в удачному будиночку? Так. Як ви це зробили? Шляхом підшкірного впорскування, встегно, вона спала, коли ви пішли? Так. Чи могла пані Дуглас прокинутися найближчим часом, без сторонньої допомоги встати з ліжка, одягнутися та самостійно вийти із дому? У такому тяжкому стані? Ні. Це було б неймовірно. Вона отримала велику дозу надійного. «Дякую, лікарю. У мене більше немає запитань до вас». Присяжні вп'ялися очі мавної і Ларі Дугласа і дивилися на них холодно і вороже. Навіть непосвяченій людині, яка випадково зайшла до зали, не варто було б ніякої праці розібратися в тому, що відбувається на цьому судовому процесі. У біла фрезера просвітліло обличчя. Воно висловлювала задоволення. Після показань свідків доктора Казамідеса не залишалося ні найменшого сумніву в тому, що Кетрін була вбита Ларі Дугласом і Ноель Паш. Як би не намагався Наполеон Чотас, йому не вдасться витравити зі, свідом... витравити зі свідомості присяжних образ достеменно наляканої, беззахисної, напханої ліками жінки, яка благала не віддавати її в руки вбивці. Фредеріка Савроса охопила паніка. Він охоче поступився пальмою першості наполеону чотасу, сліпо вірячи в його могутність, оскільки не сумнівався, що той досягне виправдання своєї підзахисної. А це спричинить і виправдання Ларі Дугласа. Тепер Савросу здавалося, що його зрадили. Все руйнувалося. Показання лікаря завдали захисту смертельного удару. Наведені Казамі до самфакти стали незаперечним доказом провини підсудних і надали присяжним величезний емоційний вплив. Став розглянув у зал. Він був заповнений вщерть, і тільки одне таємниче заздалегідь замовлене місце було порожнім. В очікуванні чергової сенсації у ложі преси зібралися журналісти з усіх куточків світу. Ставрос раптом нуявив, що допитує лікаря і блискуче відводить усі його свідчення. Підзахисного Ставроса виправдовують, а він стає героєм. Адвокат розумів, що це його останній шанс. Якщо процес не принесе йому слави, то його забудуть назавжди. Ставрос відчув, що у нього напружилися м'язи ніг, ніби хтось підштовхував його встати і кинутися в бій. Але він не міг поворухнутися. Адвокат таки залишився сидіти за столом. Його скував непереборний страх, він боявся провалу. Ставрос обернувся і глянув на чотаса. Серйозні й сумні очі на його обличчі, шукаючи, вивчали лікаря, що стояв на місці свідків. Напелеон чотас повільно підвівся. Однак, замість того, щоб попрямувати до свідка, він підійшов до сідівського столу і спокійно звернувся до судів. «Пане Голово, шановні судді, я відмовляюся від перехресного допиту свідка. Прошу влаштувати перерву в судовому засіданні та провести нараду без публіки, на якій я хотів би дещо обговорити із суддями та обвинувачем». Головуючи на суді, повернувся до обвинувача. «Ви згодні, пане Демонідес?» «Не заперечую, – свобоюванням відповів Демонідес» суд перервав свою роботу. Ніхто з тих, хто судів у залі, не залишив свого місця. За півгодини до зали засідання повернувся один Наполон Чотас. Як тільки він з'явився у дверях кабінету судді, публіка відразу ж відчула, що сталося щось важливе. На обличчі адвоката з'явився вираз задоволення. Він йшов швидше, ніж звичайно, і хода в нього стала впевненішою. Складалося враження, що гра закінчена, і ні до чого більше вдавати. Чотас поспішив до лави підсудних і нахилився до Ноель. Вона підвела голову і з хвилюванням дивилася на нього. У її фіалкових очах завмерло німе питання. Зненацька на губах у адвоката заграла легка посмішка. На його світлому погляду Нель згадалася, що незважаючи на здавалося, безнадійне становище, Чотас упорався за своїм завданням і створив диво. Справедливість перемогла. Але це була справедливість Костянтина Деміріса. Ларі Дуглас теж з надією та страхом спостерігав за Чотасом. Адже якщо той досягне чогось, то лише для Ноель. А що буде з ним? Чотас заговорив з Ноель навмисне байдужим тоном. Головний суддя дозволив мені поговорити з вами у своєму кабінеті. Адвокат повернувся до Фредеріка Ставроса, який весь час мучився невідомістю, не розуміючи, що відбувається. Разом із вашим підзахисним ви можете піти з нами, я отримав на це дозвіл. Ставрос кивнув головою. Від нетерпіння він схопився зі стільця і мало не перекинув його. Два судові пристави проводили їх у порожній кабінет голови суду. Коли обидва пристави пішли і вони залишилися самі, Чотас повернувся до Фредеріка Ставроса. «Все, що я збираюся повідомити вам, – спокійно заявив Чотас, – робиться на користь моєї підзахисної. Однак... Оскільки ваш підзахисний звинувачується в тому ж злочині, мені вдалося домогтися для нього таких же привілеїв. Скажіть мені нарешті, чого ви досягли, – не витримала Ноель. Чотас обернувся до неї. Він заговорив повільно, ретельно підбираючи слова. Я щойно радився із суднями. На них справили велике враження аргументу обвинувача. Однак, він зробив багатозначну паузу. Мені вдалося… «Переконати їх у тому, що було б несправедливо карати вас, оскільки це не стане інтересом правосуддя». «То що ж буде далі?» – запитав Ставро, згоряючи від нетерпіння. З почуттям глибокого задоволення Чотас продовжував. «Якщо обвинувачені визнають себе винними, судді погодилися засудити кожного з них на п'ять років ув'язнення», – він усміхнувся і додав. «Чотири з них складуть умовний термін». Насправді, засудженим доведеться провести у в'язниці не більше, як півроку. Чотас повернувся до Ларі Дугласа. Оскільки ви американець, пане Дугласе, вас депортують і назавжди позбавлять права повернутися до Греції. Ларі кивнув, з полегшенням відчувши, як відпускають його лещата. Чотас знову звернувся до Нелі. Домогтися всього цього було нелегко. Мушу відверто зізнатися вам, що основну роль у тому, що покарання виявиться таким, яким, зіграли інтереси вашого е, покровителя. Судді вважають, що він і без того незаслужено постраждав від галасу, піднятого навколо цієї справи, і вони дуже хочуть, щоб усе швидше скінчилося. «Я розумію», – зауважила Ноель. Наполеон Чотас з зам'явся. «Є ще одна умова». Вона глянула на адвоката. «Яка? У вас відберуть паспорт, і ви ніколи не зможете залишити Грецію. Вам слід залишатися під заступництвом свого друга». Отже, все вдалося. Костянтин Деміріс дотримався своєї обіцянки. Ноель нітрохи трохи не вірила тому, що судді виявили поблажливість, щоб не підривати репутацію Деміріса і позбавити його поганої слави. Звісно, це не так. Демірісу довелося заплатити за її свободу, і це коштувало йому недешево. Однак натомість він отримав її назад і подбав про те, щоб вона ніколи не зуміла піти від нього. Або знову, аби знову зустрітися з Ларі. Вона обернулася до нього. За виразом його обличчя вона зрозуміла, що в нього відлягло від серця. Ларі звільнять. А він тільки про це турбувався. Він не шкодував, що втрачає її і взагалі про все, що трапилося. Однак Ноель розуміла Ларі, бо добре знала його. Адже він був її другим я, її допельгангер. Їх обох долала невгамовна жага до життя, охоплювала дні і ті ж ненаситні пристрасті. Вони були споріднені душі, непідвладні смерті. Їх закон не писаний. По-своєму, Ноель дуже сумуватиме за Ларі, і коли він поїде, то відвезе з собою частину її самої. Але тепер вона усвідомлювала, як дороге її життя, і як страшно втратити його. Тож, зрештою, запропонували чудову угоду, і вона прийняла її з вдячністю. Ноель повернулася до Чотаса і сказала, це цілком прийнятні умови. Чотас глянув на Ноель. Йому було сумно, але він виконав свій обов'язок. Ноель зрозуміла адвоката, адже він любив її, а йому довелося все своє мистецтво спрямувати на те, щоби спочатку врятувати її, а потім віддати іншому. Наель навмисне приваблювала Чотаса, тому що потребувала його і хотіла переконатися, що він ні перед чим не зупиниться, щоб врятувати її. І цей прийом спрацював. «По-моєму, це просто чудово», – лепетав Ставрос. «Просто чудово». І справді він відчував, що сталося диво. Адже підсудних майже виправдали. І незважаючи на те, що від такого результату справи найбільше вигадає Наполеон Чотас, Ставросу теж перепаде чимало. Відтепер він сам зможе обирати собі клієнтів. «Угода видається мені вигідною», – зауважив Ларі. «Тільки вся річ у тому, що ми не винні, ми не вбивали Кетрін». Фредерік Саврос вийшов із себе і накинувся на свого підзахисного. Та всім начхати, ви, ні ви чи ні, закричав він. Адже ми вам даруємо життя. Він одразу глянув на чотаса, щоб подивитися, як той поставився до слова ми. Але адвокат слухав байдуже, ніби це його взагалі не стосувалося. Я хочу, щоб ви усвідомили собі, звернувся він до Савроса, що я лише даю пораду моїй підзахисній. Ваш підзахисний може приймати будь-яке рішення. «Що нас чекало?» – не будь цієї угоди, – запитав Ларі. «Тоді суд присяжних», – почав відповідати Саврос. «Я хочу почути його думку», – грубо обірвав його Ларі і повернувся до Чотаса. «Пане Дугласе, на будь-якому судовому процесі, – сказав Чотас, – головне не наявність провини чи невинності, а враження про те, винний підсудний чи ні». Абсолютної істини немає. Існують лише ті чи інші її тлумачення. У цій справі немає значення, чи ви винні убивстві, чи ні. У присяжних склалося враження, що ви винні. Ось чому вас все одно засудили б і зрештою стратили. Ларі подивився на нього довгим і пильним поглядом, а потім кивнув. «Гаразд», – погодився він. «Давайте покінчимо з цим». Через чверть години обидва підсудні вже стояли перед судівським столом. Головний суддя, який головує на суді, сидів у центрі між двома іншими суддями. Наполеон Чотас був поруч з Ноель Паш, а Фредерік Саврос з Ларі Дугласом. Напруга в залі досягла межі, оскільки блискавкою рознеслася чутка про те, що наближається хвилюючий і найдраматичніший момент. Однак, коли він настав, публіка виявилася до цього не готовою. Казенним, сухим голосом, ніби він щойно здійснив з трьома юристами, що сиділи за суддівським столом таємну угоду, полон Чотас звернувся до суду. «Пане голово, шановні судді, моя підзахисна хоче відмовитися від своєї колишньої офіційної заяви про власну невинність і визнати себе винною». Головуючи відкинувся на спинку крісла і здивовано дивився на Чотаса, ніби чув про це вперше. Це іграє свою роль до кінця, – подумала Ноель, – намагається сповна відпрацювати свої гроші чи ще щось обіцяне йому демірісом. Головуючий подався вперед, і пошупки почав метошливо радитися з двома іншими суднями. Ті кивнули йому на знак згоди, після чого він глянув на Ноель і спитав, – ви хочете визнати себе винною? Ноель кивнула і твердо промовила, – так. Фредерік Саврос поквапно заговорив, боячись, щоб його не виключили з цієї процедури. «Шановні судді, мій підзахисний збирається відмовитися від своєї колишньої офіційної заяви про власну невинність і визнати себе винним». Головуючи обернувся і подивився на Ларі. «Ви хочете визнати себе винним?» Ларі кивнув побіжний погляд на Чотаса і кивнув. І кивнув. «Так». Головуючи, суворим поглядом, оглянув глянув обох підсудних. «Ваші адвокати повідомили вас про те, що за грецькими законами навмисне вбивство карається смертною карою». «Так, ваша честь», – відповіла Ноель дзвінким і чітким голосом. Головуючий обернувся і подивився на Ларі. «Так», – відповів той. Судді знову почали щось перешіптуватися. Потім головуючий звернувся до Демонідеса. Чи має державний обвинувач заперечення щодо відмови обвинувачених від своєї колишньої офіційної заяви? Деменідис виразно подивився на Чотаса і сказав – ні. Но Ель цікавило, чи заплатив Деміріс і йому теж, чи він просто служив пішаком у всій цій витівці. «Ну що ж», – заявив головуючий, – суду залишається лише ухвалити визнання підсудних. Він обернувся до присяжних. «Панове!» У зв'язку з тим, що підсудні визнали себе винними, ви звільняєтеся від своїх обов'язків присяжних засідателів. Судовий процес, по суті, закінчено. Суд винесе вирок. Дякую вам за роботу та співпрацю. Оголошується перерва на дві години. Журналісти одразу висипали із зали та побігли до своїх телефонів та телептайпів, щоб повідомити останні сенсаційні новини про суд над Нойль Паш та Ларі Дугласом у справі про вбивство. За дві години, при переповненій залі, суд відновив свою роботу. Ноель подивилася на публіку і почала розглядати обличчя. Затамувавши подих, присутні з нетерпінням чекали на оголошення вироку. Побачивши цю дитячу наївність, Ноель мала не розсміялася. У залі сиділи прості люди, представники мас, які справді вірили у правосуддя та вважали, що в умовах демократії бідняки та багатії користуються рівними правами та можливостями. «Прошу підсудник встати та підійти до суддівського столу». Ноель граційно підвелася з місця і попрямувала до суддівського столу. Чотас ішов поруч із нею. Краєм ока вона побачила, як Ларі та Саврос теж рушили до суддів. Головуючи, почав свою промову. «Справжній судовий процес був довгим та важким», – сказав він. Коли слухається справа по вбивство чи інший тяжкий злочин, скоєння якого здатний спричинити смертну кару, суд завжди схильний трактувати наявність будь-якого розумного сумніву у винності підсудного на його користь. Повинен зізнатися, що оскільки державі не вдалося подати суду речові докази вбивства, відсутність складу злочину стала вагомим доказом на користь обвинувачених. Він повернувся і подивився на Наполеона Чотаса. Я впевнений, що компетентний захисник обвинуваченого знає, що грецькі суди ніколи не виносили смертного вироку у справі про вбивство за відсутності незаперечних доказів скоєння злочину. Ноель раптом відчула легке занепокоєння Так, нічого особливого, щось невиразне і невловиме. Але які сумніви все ж таки заворушилися у неї в душі, головуючи продовжував. Тому я та мої колеги були явно здивовані, коли всередині судового процесу підсудні вирішили відмовитися від своєї заяви про власну невинність та визнати себе винними. Унель засмактала під ложечкою. Неприємне відчуття зростало, піднімалася вгору, підступила до горла та стиснула його. Їй стало важко дихати. Ларі пильно дивився на суддю, не розуміючи, що відбувається. Ми віддаємо належне самокритичному аналізу підсудними своїх дій і добре уявляємо собі, як болісно важко було їм визнати перед цим судом та всім світом свою провину. Однак той факт, що вони полегшили своє сумління, не звільняє їх від відповідальності за страшний злочин, навмисне вбивство безпарадної та беззахисної жінки, в якому вони зізналися. І тут Ноель як блискавкою вдарило. Вона зрозуміла, що її провели. Деміріс придумав чергову шараду, щоб спочатку приспати її пильність і змусити повірити, що їй нічого не загрожує, а потім розправитися з нею. Він знав, як вона боялася смерті. Тому Деміріс вселив у неї надію збереження життя. Вона повірила йому та прийняла його умови. Він перехитрив її. Деміріс вирішив помститися їй зараз, а не в майбутньому. Її життя можна було врятувати. Звичайно, Чотас усвідомлював те, що її не засудять до страти, якщо не знайдуть трупа. Чотас зовсім не вступав до угоди із суддями. Він розіграв оцю цю виставу з її захистом тільки для того, щоб заманити її до смертельної пастки. Ноель обернулася і подивилася на нього. Їхні погляди зустрілися, і вона помітила в його очах непідробний смуток. Він любив її, але все ж таки став знаряддям її вбивства. І якби йому довелося почати знову, він все одно зробив би так само. Адже, подібно до неї самої, він належав Демірісу, і жодному з них не впоратися із ним. Головуючи, заговорив. Задягнений владою, державою і відповідно до її законів, я оголошую, що обвинувачені Ноель Паш і Лоуренс Дуглас засуджуються до розстрілу. Вирок буде виконано через три місяці, рахуючи сьогоднішнього дня. Зал звентежився, але Ноель нічого не бачила і не чула. Щось змусило її обернутися. Раніше вільне місце вже не було порожнім. На ньому сидів гладко гладковиголений і щойно підстрижений Костянтин Деміріс у бездоганно пошитому синьому костюмі з чистого шовку, блакитній сорочці та фуляровій краватці. Життя грало в його ясних оливково-чорних очах. Він нічим не був схожий на ту зламану і розбиту людину, яка відвідала Ноель у в'язниці. Справа тому, в тому, що такого Деміріса ніколи не існувало в природі. Костянтин Деміріс прийшов подивитися на Ноель у моменти її поразки, щоб насолодитися її страхом. Його чорні очі зустрілися за її поглядом, і в якусь мить вона прочитала в них глибоке й зловтішне задоволення і ще дещо. Мабуть, це можна було б назвати жалем, але варто було б Ноель злегка вловити його, як він відразу зник. Все одно тепер вже надто. Пізно. Шахова партія нарешті закінчилася. Почувши останні слова головуючого, Ларі не повірив своїм вухам. Коли до нього підійшов судовий пристав і взяв його за руку, Ларі відштовхнув його і кинувся до суддівського столу. «Зачекайте! – закричав він. – Я не вбивав її, мене звинуватили хибно! – Інший судовий пристав поспішив на допомогу. Удвох вони схопили Ларі, і один із них надів йому наручники. Пусіть! вела Ларі. «Послухайте мене! Я не вбивав її!» Він спробував вирватися, але наручники не дозволили йому цього зробити, і його забрали. Но Ель відчула, що хтось міцно взяв її за руку. Наглядачка збиралася вивезти її з зала суду. «На вас чекають, Раніше. Коли глядачі у театрі викликали її оплесками на сцену, їй теж говорили цю фразу «Вас чекають, міс-паш, тільки цього разу, разу завіса опустилася назавжди». Ноель раптом усвідомила, що це її остання поява на людях. Вона ніколи більше їх не побачить, хіба що через тюремні грати має прощальний вихід. Тут у цьому брудному, вшарпаному залі грецького суду вона бере участь у заключному акті драми свого життя. Ну що ж, спала на думку зухвала думка, принаймні сьогодні в мене хороший глядач. Востаннє Наель оглянула переповнену залу, там вона побачила Армана Готьє. Він був приголомшений вироком і вперше, скинувши звичну маску цинізму, в глибокому мовчанні розгублено дивився на неї. У залі був у Сорель. Орель, він щосили намагався зобразити на своєму грубому обличчі підбадьорливу усмішку, але в нього це не дуже виходило. На протилежному боці зали вона помітила Ісраеля Каца. Нахилившись і заплющивши очі, він ворошив губами, наче тихо молився. Ноель згадала тієї ночі, коли під носом у офіцера Альбіноса вона таємно вивезла Каца у багажнику генеральської машини. Тоді вона вмирала від страху. А тепер цей страх здавався дрібницею, в порівнянні з жахом, що охопив її зараз. Обводячи очі Мазал, Нуель раптом дізналася обличчя власника ательє Огюста Леншона. Вона не могла згадати його імені та прізвища, але не забула свиноподібного обличчя, товстого тіла та похмурого готельного номера у В'єні. Коли він побачив, що вона дивиться на нього, та, не бажаючи мати з нею нічого спіль... спільного, опустив очі. У залі також стояла висока, гарна, сива людина, схожа на американця. Він уважно вдивлявся в неї, наче хотів їй щось сказати. Ноель не мала про нього жодного уявлення. Наглядачка тягла її за руку, примовляючи «Ходімо, ходімо, міс ваш». Фредерік Саврос був у шоці. Він не лише виявився свідком жорстовкого судового фарсу, а й сам узяв у ньому участь. Можна піти до голови суду та розповісти йому про обіцянку Чотаса та про те, що з цього вийшло, чи повірять йому, чи сприймать його серйозно. Думка Чотаса, напевно, переважить його власно. Тепер... «Це вже не важливо», – гірко подумав Ставрос. «Напевно, доведеться розлучитися з адвокатською практикою. Ніхто більше не користуватиметься моїми послугами». Хтось покликав його на ім'я. Він обернувся і побачив перед собою Чотаса, який говорив до нього. «Якщо ви завтра вільні, Фредеріку, може ми разом з вами пообідаємо? Мені хотілося б познайомити вас з моїми компаньонами. Думаю, що на вас чекає прекрасне майбутнє». Через плече Чотаса Фредерік Саврос побачив, що зі свого кабінету виходить голова суду. Тепер саме час поговорити з ним і пояснити все, що сталося. Ставрос знову повернувся до наполеона Чотаса, з жахом думаючи про те, що зробив на суді старий адвокат. Раптом, зовсім несподівано собі, Ставрос почув свій голос. «Це дуже люб'язно з вашого боку, метри. В який час вам буде зручно?» За хрецьким законодавством злочинців стратять на маленькому острові Агеана, з Перейського порту. Туди можна дістатися за годину. Приречених в'язнів доставляють на острів спеціальному на спеціальному державному судні, минаючи ряд на великих сірих скель, потрапляючи у бухту. На високій голій скелі збудовано маяк. Агіанська в'язниця розташована у північній частині острова і її не видно з крихітної бухти, в яку постійно заходять екскурсійні катери. Збуджені туристи проводять на агіані години чи дві, знайомлячись з визначними пам'ятками та бігаючи по магазинах. У в'язницю їх не пускають. Туди заходять лише у справі. Чотири години ранку. Субота. Ошосій. Ноель мають розстріляти. Їй принесли її улюблену бордову сукню з чесаної вовни, куплену у Діора, і червоні замшеві туфлі, що підходять до сукні. Вона одягла нову шовкову білизну ручної роботи та прикрасила шию білим жабо з венеціанського мережева. Костянтин де Міріс надіслав Ноель її особисту перекарку, щоб на прощання зробити їй зачіску. Ноель ніби збиралася у гості. Розумом вона розуміла, що нема чого чекати помилування в останню хвилину. Незабаром у її тіло всадять кулю, і на землю пролється кров. Однак удушійно Ель таки сподівалася, що Костянтин Деміріс створить диво і врятує її життя. Власне, жодного дива не потрібно. Достатньо лише телефонного дзвінка, слова чи помаху його золотої руки. Якщо він пощадить її, вона стане його рабою і буде готова йому на все, аби тільки зустрітися з ним. Тоді можна переконати його, що вона ніколи більше не погляне на інших чоловіків і дбатиме про те, щоб він був щасливий до кінця своїх днів. Але вона знала, що просити – марно. Або він сам прийде до неї, або нічого не вдієш. До розстрілу залишалося ще дві години. Ларі Дуглас перебував у іншому корпусі в'язниці. З того часу, як його засудили до страти, потік листів до нього збільшився в десятеро. Йому писали жінки з усіх кінців світу, і деякі з їхніх послан шокували наглядача, а він вважав себе досвідченою людиною. Можливо, ці листи сподобалися б Ларі, але він просто не знав про них. Напханий ліками, він перебував у сутінковому стані і ні на що не реагував. По перші дні свого перебування на острові Ларі поводився буйно, день і ніч кричав, що невинний, і вимагав перегляду справи. Зрештою, тюремний лікар наказав водити йому заспокійливі засоби. Без 10-5 ранку, коли тюремний наглядач з чотирма охоронцями зайшов до Ларі в камеру, той у напівзабутті спокійно сидів на ліжку. Наглядачеві довелося двічі вигукувати його ім'я, перш ніж той зрозумів, що охоронці прийшли по нього. Ларі підвівся. Він погано розумів і рухався, як у вісні. Наглядач вивів його в коридор. Всі шестеро повільно попрямували до дверей, що охороняються, в іншому кінці, до кімнати розташована в іншому кінці коридору. Коли вони наблизилися до неї, охоронець, що стояв на посту, відкрив її, і вони потрапили в обгороджений стінами двір. Предсвітанкове повітря пронизувало до кісток, і Ларі охопило тремтіння. На небі світив повний місяць, і виблискували зірки. Ларі згадався, як він зустрічав ранок на островах південної частини Тихого океану. Разом з іншими льотчиками він вилазив із теплого ліжка та вибігав на свіже повітря де при холодному близьку зірок проходив інструктаж перед вилітом на завдання. Здалеку до нього долонавшу моря, він намагався згадати, на якому острові він знаходиться і в чому полягає його бойове завдання. Якісь люди підвели його до ставпа, що стоїть біля стіни, і зв'язали йому за спиною руки. Ларі більше не відчував злості, його лише трохи дивувало, що інструктаж проводиться таким дивним чином – він відчував страшну втому, але знав, що йому в жодному разі не можна засинати, адже він має вести кадрилью. Ларі підняв голову і побачив, що перед ним вишикувалися чоловіки у військовій формі. Вони цілилися з гвинтівок. У Ларі спрацювала звичка. Допомогли давно набуті навички. Зараз вони атакуватимуть його з різних напрямків і намагатимуться відрізати його літак від ескадрильї, бо бояться його. На уянному годинниковому циферблаті він побачив рух у районі цифри 3 і зрозумів, що атака почалася. Вони думають, що він зробить віраж і піде в бік, але натомість він штовхнув ручку управління від себе вщент і зробив зворотну петлю. У його літака мало не відірвало крила. Ларі вийшов із петлі і виконав штопорну бочку вліво. Їх не було видно. Він перехитрив їх. Ларі почав підйом і побачив під собою зеро. Він голосно засміявся і вирулював праворуч доти, доки не впіймав його в приціл. Потім, як ангел смерті, кинувся вниз і з карколомною швидкістю пішов на зближення. Ларі почав натискати на гашетку, але раптом відчув нестерпний біль у всьому тілі і подумав. «О Боже, знайшовся льотчик-винищувач, кращий за мене. Звідки ж він узявся? Хто він?» Але тут його кинуло в штопор і понесло в безодню. Потім усе померкло і запанувала тиша. Коли Ноель робили в камері зачіску, несподівано почулися, почувся гуркіт грому. «Що буде гроза?» – запитала вона. Перукарка якось дивно подивилася на неї, потім зрозуміла, що Ноель справді не знає, що то за звук. «Ні», – спокійно відповіла вона, – «буде чудовий день». Тоді Ноель зрозуміла, у чому річ. Настала її черга. «О п'ятій тридцять». Ранку, за півгодини до розстрілу, Ноель почула чиїсь кроки. Хтось йшов до камери, у неї мимоволі забилося серце. Вона була впевнена, що Костянтин Деміріс захоче її бачити. Ноель знала, що ніколи ще не виглядала такою гарною. І, можливо, коли він побачить її, може... З'явився наглядач у супроводі охоронця та медсестри, яка тримала в руках чорну медичну сумку. Ноель дивилася їм за спину, шукаючи очима Мадеміріса, але коридор був порожній. Охоронець відчинив двері, і наглядачі з медсестрою увійшли до камери. Ноель здавалося, що серце в неї зараз вискочить із грудей. Хвиля страху знову накатилася на неї і погрожувала захлеснути ще слабку надію, що залишалася. Адже ще не час, правда? запитала на Ель. Наглядач відчував незручність. Ні, мій Спаш, медсестра прийшла, щоб поставити вам клізму. Ну, Ель подивилася на нього. Мені не потрібна клізма. Наглядач зніяковів ще більше. Я не хочу, щоб ви потрапили у неприємне становище. Ноель нарешті здогадалася, що він мав на увазі і відчула новий приплив страху, що кинув її у страшні муки. У неї схапила живіт. Вона ствердно кивнула головою. Наглядач обернувся і вийшов із камери. Охоронець замкнув двері і делікатно пішов у кінець коридору. «Шкода псувати цю гарну сукню», – сказала медсестра склад... скрадливим голосом. Чому... «Чому б вам не зняти її та не лягти прямо тут?» Мені знадобиться не більше хвилини. Мецестра почала ставити клізму, але Ноель нічого не відчувала. Їй здавався її батько, який казав, «Дивіться, та в неї на лобі написано, що вона королівської крові». І відштовхуючи один одного, вони намагалися взяти її на руки і потримати. З'явився священник і запитав, «Ти сповідатимешся, дитино моя?» Але вона нетерпляче замотала головою – тому що її батько продовжував говорити, і вона хотіла його слухати. «Ти народилася принцесою, і це твоє королівство. Коли ти виростеш, то одружишся з прекрасним принцем і житимеш у чудовому палаці». Ноелі йшла довгим коридором у супроводі якихось чоловіків, а потім потрапила в холодне подвір'я. Батько підняв її своїми сильними руками і підніс до вікна. Вона дивилася на високі щоглі кораблів, що стояли на рейді і злегка погойдувалися на хвилях. Чоловіки повели Ноель до стовпа, що стоїть біля стіни, зв'язали їй за спиною руки, прикріпили її до нього мотузкою і батько сказав, «Бачиш ті великі кораблі? Одного дня вони стануть твоїми і ти попливеш на них у чудові країни». Потім він міцно притис її до себе і їй стало спокійно. Ноель не могла згадати, за що, але батько одного разу розлютився на неї, але тепер все владналося, і він знову покахав її. Вона повернулася до нього, але його обличчя розпливлося, стало незрозумілим, і Ноель вже не могла згадати, як воно виглядає. Обличчя батька остаточно стерлася з її пам'яті. Серце у Ноель сповнилося глибоким смутком, наче вона втратила щось дуже дороге. Вона знала, що їй треба запам'ятати батька, бо інакше вона помре. Ноель щосили намагалася зосередитися, але, так і не встигнувши уявити собі його обличчя, раптом почула страшний рев, і в її тіло встромилася тисяча ножів, які завдавали їй нестерпних страждань. Десь у глибинах її свідомості Пролунав несамовитий крик. «Не треба! Зачекайте! Дайте мені побачити обличчя мого батька!» Але воно вже назавжди зникло у темряві.